Jönk mélyéből szeretett kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 303. adását halljátok, amelynek az a címai mi Zsákol. Én Szedlák Ádám vagyok, és azért ez a címünk, mert nem jutott eszembe, hogy a 303-as az lehetne egy rendkívül híros, híres hangszernek a neve is, tehát most nem hivatkozunk egy picit se erre, vagy csak ebben a mondatban. Szervusztok, én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és döbbent érdeklődéssel kérdezem, hogy mi az a hangszer, ami a 303-as számmal összefügg? Úgy emlékszem, hogy TB303 talán a, a sorszáma, de ez egy dobgép. És a, az eszit hangzásnak a része, sőt alapja, de harmadsal is googlizok, nem, nem ez egy basszus szinti bocsánat, de ez a mindenben ez volt a 80-as évek, mert kellően olcsó volt az, hogy bármelyik gyerek megvehesse magának ő, már ilyen zenélni akaró gyerek. És, és nem az eszit, hanem a house és a technónak az alaphangszere. Itt akkor a zenéhez értők azok most üvölthetik, hogy mire gondoltam, amikor a dobgépről beszélek, az egy másik szám. Na jó, de szintén vonós hangszer ennyiben tulajdonképpen nem tévedtél nagyot. Igen, minden esetre ilyenből van egyébként az internet, jól emlékszem tehát majd berakjuk az adásnaplóba, és mindenki nyomkarátszhatja kedvére. Jól van, akkor úgy legyen. Ez itt a Matti podcast, ahogy azt te is említetted, és annyit megbeszélni van, hogy azt csak na... Csak egy dolgot kell még így az elején eldöntenünk, hogy akarunk-e az Indexről beszélni most már, vagy nem felkészültünk-e erre, úgy szakmailag, mint lelkileg. Hát én a héten átküldtem már a róla neked. Nem tudom, ne kattintottad-e. Nem küldted át, ezért de aztán olyan, nem is kattintottam egy le. Egy gyanúsan angol nyelvű cikk volt, elkerültette az Mindesetre én már írtam egy cikket az Indexről, de az csak összefoglalója volt igazából a kedves külföldi olvasóinknak arról, hogy, hogy mi történik, és hogy hogy ennek a sztorinak voltak előzményei. 2011-ben, 2017-ben, ekkor, akkor, akkor, Tehát egy hosszú sztori. Szerintem beszéljünk róla, mert, mert vannak olyan oldalai, amit a magyar sajtó nem vagy nem teljesen tárgyalt ki, vagy nem kapott hangsúlyt. Jó, hát beszéljünk róla, kicsit agódom, hogy esetleg véleménykülönbségek okán majd mérgeskedni fogunk, de én nem akarok olyat, úgyhogy... Annál is inkább, mert egyébként még mindig azt gondolom, hogy Egyrészt a lényegben egyetértünk, másrészt meg a, a, a háttér történetek azt nem ismerik, ahogy nagyon kevesen ismerik ebben az országban, legalábbis a teljességét. Na jó, de beszéljünk akkorul, akkor esünk, esünk túl ezen. Kedves hallgatók, az Index lényegében megszűnés felé evezget az elmúlt hetek történései kapcsán. Igen, miben nem értünk egyet, akkor definiáld ezt kérlek, hogy én is tudjam. Hát nem tudom, csak Sejtem, hogy esetleg az is lehet, hogy ez így van. Szerintem már mindenki hallott egy csomó mindent erről, meg nagyon sokan elmondták már a véleményüket, de ez olyan léptékben is igaz, hogy, hogy Winkler Robi, a sörteszteléssel foglalkozó YouTube csatorna gazdája, egyúttal a Totalkár egyik vezetőszerzője is elmondta a véleményét mindbódolai Lászlóról az Index tulajdonossáról, bár ez így béna ugye, mert valójában egy alapítvány a tulajdonos, amelynek a Bodia képviselője, vagy milyen, vagy vezetője, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy mindenki elmondta már a véleményét, aki bármilyen értelemben is érintett lehet, és valahogy úgy látom, hogy mivel igazándiból a részleteket nagyon kevesen ismerik, ezért mindenki felépíti a saját mítoszát, és ezt igyekszik megtámogatni azokkal a ténytöredékekkel, vagy morzsákkal, amiket, amiket innen-onnan bele lehetett szerezni. De azt hiszem, hogy két ilyen alap, alapvetésben biztos, hogy egyet értünk, te meg én. Az egyik, hogy, hogy az index olyan médium volt, ami a fennálló hatalom számára kényelmetlen volt, és nem, nem szerették, hogy van, nem szerették így, ahogy van, hogy miért, az, az most mindegy is. És hogy a, hogy, a, hogy a program füzetükben benne volt valamikorra időzítve az, hogy ezt így ebben a formában azért már nem kéne folytatni, és valami másnak kéne történni, ebben egészen biztosak lehetünk. É, igen, szerintem abban is biztosak lehetünk, bár ez már azért a kremlinológiának területe, hogy ha nem is közvetlenül és azonnal fondorlatos belső zsebben előhúzott revolverként csapott le most a Nemzeti rendszer az indexre, attól még tulajdonképpen nekik ez nem szar időpontban történt. Hát igen, igen, igen, de a nem egy véleménnyel találkoztam az elmúlt napokban, ami azt mondta, hogy minden időpont jó. Nincs már ilyen, hogy valami kellemetlenebb időpontban történik. Ezt érteni értem, de mondjuk, egy három héttel korábban lezajlik ez egész, tehát amíg Brüsszelben zajlanak azok a tárgyalások, hogy most akkor a covid segélypénzeket azokat hozzákössége a, a törvényességi kívánalmak betartásához és vagy sem, ahol minden oldal úgy gondolja, hogy ő nyert ebben a vitában ö, ellenben nem kötik hozzá. Az egy picit talán kínosabb lett volna, akkor, akkor ki kell gombolni a felső ingombot. Ugyanúgy megvan a Fidesznek a védelme a, a parlamentben természetesen. És ö, ugyanúgy azt gondolom, hogy amíg ö, azért Her Mercedes-is-Fro uh, Ungánban. Addig nagyon nagy pofon nem tud kapni ez a rendszer, de mégiscsak kényelmetlenebb lett volna. Hát nézd, lehet, hogy egy mikronnyival kényelmetlen lett volna, de kötve hiszem, hogy bármilyen módon is a végkimenetel egy fikasznyit is különbözött volna attól, ami így lett, úgyhogy szerintem mindegy. Tehát ez tényleg, ez ilyen technikai kérdés. Kényelmetlen lett volna, akkor kényelmetlenebb lett volna, de pontosan ugyanoda vezetett volna, mint ahova most. Nem gondolnám, hogy bármilyen értelemben is az eu érdekelni egy magyar sajtóterméknek a léte, vagy nem léte. Hát még, hogy kívülről nézve de egyáltalán nem egyértelmű, hogy ezt itt direktben oda lehet menni, és a Fidesz nyakára lehet kötözni, mint egy nyakkendőt, mármint a, azokat az eseményeket, amik az elmúlt hetekben történtek. Én egyébként azt a tábort erősítem, aki azt gondolja, hogy, hogy ebben speciál, közvetlenül, direktben -e a Fidesznek semmilyen módon nem volt benne a keze. Tehát az én olvasatom az úgy néz ki körülbelül, hogy egy évek óta a Bító árnyékában dolgozó szerkesztőség, ami egyébként a magamódján egy rendkívül kiváltságokat is élvező szerkesztőség volt, egy helyzetre rendkívül paranoiásan reagált és dühösen de hogy a végkimenetel az végül is talán tényleg mondható, hogy ugyanaz, mint, mint a szép lassan lezülesztették volna ezt az újságot, csak, csak így, így sokkal nagyobb füstje, lángja, duranása volt, és egyfajta történelmi pillanatot tudott kreálni az index szerkesztősége ebből a helyzetből, ami szerintem kvázi véletlenül adódott, és egyes emberek kicsinyességén, vagy ügyetlenségén, vagy a világfére értelmezési képességén épült így fel ebbe a történetbe, ami végül lett belőle. Ö, itt szerintem gyorsan vegyünk két, körül, vagy ketté-két dolgot. Az egyik abban természetesen egyetértünk, hogy az évek óta abító árnyékában dolgozó szerkesztőség az így igaz. És pont ezért mondtam azt, hogy ez a történet nem most kezdődik, hanem hanem, hanem mondjuk a dotcom lufi, lufi kipukkanásakor. Amikor az addig kockázat épülő index, ami már majdnem tőzsdére lépett, befektető kezd keresni, és nagyon vacakul érzi magát ö, egészen talán 2005-ig. Akkor átmennek valisz tulajdonba, a valisz után pedig most meg kell nézni a ö, átmennek még egybe, és innentől kezdve már különböző oldal vagy ahhoz kötődő de igen, nobilis jött. Nobilis Kristóf. Igen, Nobilis Kristóf, aki ö, vagy Spéder Zoltán ö, Fideszhez közeli bankembernek a strómanja volt, vagy ö, csak ö, meglepően gyakran adott el szám neki cégeket, mert jó vásárló volt. <gül> Spéder már bele akar nyúlni az indexbe. 2011-ben ezért lép le a későbbi 444 stábja is új Péter. Aztán ö, köttetik egy üzlet egyszer csak, és ö, és megjelenik Simicska az index körül, előbb csak a plegyka szintjén évekig. Majd nem a nevére veszi, hanem egyszer csak átalakul ebben a mostani a Nangaparba 17 ZRT nevű addig nem létező és ismeretlen cég alapít egy alapítványt, amely gyakorolja a munkáltatói jogukat az indexben című konstrukciót, úgyhogy a Sales House ekkor még Spéder kezében marad. Majd amikor Spéder teljesen elvágja magát a fidélszeseknél és lényegében minden tulajdonált elvesztés bukott emberé válik, akkor továbbadódik ez a sales house, és innentől az igazából az indexbe van zárva egy olyan szituációba, ha van egy alapítvány, ami, ami ebben a pillanatban szintén eladódik, és erre több verzió van, miért bodolai szint azért, mert nem, nem volt elég pénz az indexnek, hogy, hogy kifizesse magát. Hú, most ki nem... nem léte, hát az hogy pol? az eladó, nem, nem, nem hanem a, a, a, az eladó és a vevő két olyan cég, akikhez nincsen köze a szerkesztőségnek, és hogy az eladó és a vevő úgy állapodnak meg, hogy, hogy részben, nem tudom, készpénzben, ezt nem tudom egyébként, de hogy szóval mindegy, hogy 200 millió forint hiány ki van fizetve a vételár, ezt viszont valamiféle ilyen tartozásként írják fel a könyvekbe. Igen, de itt van az a kérdés, hogy a Parbatot, ami addig nem volt ennek a csomagnak a része, miért kellett eladni az új tulajdonosoknak. Én ezt nem tudom, de egy kicsit azt is érzem, hogy valójában ezek most nem olyan nagyon fontos részletek, de beszéltünk róluk. Azért rajzoljuk fel, hogy, hogy tudjuk mondani egy számot, hogy legalább 2011 óta hát, az a bi bitófa mondani. az aktuális indexnek a kertjében, ahová cigizni járnak ki, a újságírók fel van szögezve. Én ezt árnyalnám, be? de csak annyival árnyalnám, hogy igen, minden, tehát ez a közfelfogás szerinti helyzet, hogy van egy az Index felül értékesítő cég, ami kvázi ellenséges kezekben van, de ez egy valódi cég, ami valódi profitot termel, és az érdeke neki is az, hogy, a, hogy az újság termelje neki ezt a profitot. Tehát azért nem, hogy mondjam, ennél bonyolultabb ez a viszonyrendszer, mert az Indamédiának a legteljesebb mértékben érdeke az, hogy az Index működjön, és hogy ilyen sikeresen működjön, mint ahogy működött. Tehát azért ez nem úgy volt, hogy, a, hogy az Indamédia évek óta, lesi az alkalmat, hogy végre kicsinálja az indexet, mert hát az ember nem ólálkodik a fejésternek körül egy jó nagy baltával. De az tény, hogy, hogy, hogy azért ezzel sokban is tartotta az indexet, tehát itt volt egy ilyen kölcsönös függés. Azt is el tudom képzelni, hogy, a, hogy a, ha vitára vagy kenyértörésre került volna a sor, akkor azért a, az indomédia lett volna erősebb ebben a történetben. Cserébe vagy sem az index szerkesztősége olyan, hát ilyen, nem is tudom, hogy rögzített, írásban rögzített, vagy, vagy gentleman's agreement alapon kialakult, de olyan jogokat szerzett, amilyen jogokkal nincs még egy munkaközösség, aki munkaadójával szemben rendelkezik, és nem is normális, tehát ilyet, ilyet nem érdemel senki, mint amit, ami nekik járt, vagy ami nekik megvolt. Ö, abban igazatban, hogy, hogy nem feltétlenül volt érdek az Indomédiának, az, hogy az Index elpusztuljon, mint ahogy most sem érdeke. Így van. Ugyanakkor az Indomédia tulajdonosainak, ha a politikai célokat nézzük, ez azért egy benyelhető veszteség. Hát ennél, ennél több plakát kampányra, mint ami a, az ország legnagyobb, ö, ha nem is szerkesztőségének, a legnagyobb felületének, ha a veszteség. A, a, a tulajdonosoknak közvetlen szerintem nem benyelhető veszteség, de ha kompenzálják őket, akkor persze el tudják ezt engedni. Én is így gondolom. Igen, persze, ez igaz. Vadászkastélyba átváltató árral beszélünk. Hát jó. De nem, most nem is sok vadászkastély. Egészen kevés. Mindegy. Szerintem ez mindegy. Tehát ezt a, a lényeget értjük. Igen, itt volt egy, egy függő helyzet. Én úgy tudom, hogy nem nagyon értesültünk olyan tehát nem, senkitől nem hallottunk olyan tényeket, hogy, hogy beleszóltak volna abba, hogy mit ír a szerkesztőség, vagy hogyan írja meg. Plegykák olykor voltak arról, de, de nem, a, tehát nem arról, hogy konkrétan beleszóltak a szerkesztőség munkájába bárhonnan is, nem olyasmi, hogy úgy csodálkozott mindenki, hogy miért így írja meg az index, miért úgy, miért, hogy lehet tényleg ennyire szemellenzősek lennének, vagy esetleg valóban ez valamiféle külső behatás következmény, de egyébként szerintem soha egyetlen jelenlegi szerkesztőségi tag vagy vezető nem mondott olyat, sőt a Dúlszabi azt hiszem nyilatkozta is valahol, hogy politikai befolyás nem volt a szerkesztőségben. Eleme több korábbi főszerkesztő lépetlen nyomást gyakorlásra hivatkozva, és mindig volt valaki, aki később elvállalta azt. Az van kelt, hogy Magyarországon szinte mindig minden főszerkesztő úgy lép le, hogy politikai nyomásgyakorlásra hivatkozik. Nem nagyon emlékszem az ellenkezőjére. Tehát, ha valakit kirúgtak azért, mert szar főszerkesztő volt, akkor is az azzal e, járta körbe a sajtót, hogy politikai nyomásgyakorlás áldozata lett. Úgyhogy ezt azért én önmagában még így nem fogadnám el. Hát meg legalábbis. Tudjuk, hogyan készül a virsli, láttunk már politikai nyomásgyakorlást. Persze, abszolút igaz. De csak azt mondom, hogy, hogy mindenki erre szokott hivatkozni, akkor is, amikor nyilvánvalóan nem erről van szó. Nyilván, igen, meg ö, mindig fel kell mérni, hogy a cenzúrának és az öncenzúrának milyen körei vannak egyébként, és, és hát ha, ha valami egy szemét dolog egyébként a nerven az oly sok minden más mellett, akkor az annak a gondolkodásnak az elterjesztése, hogy a legkisebb fogaskerik is elkezd azon gondolkodni, hogy Abból, amit most csinálok, mi baj lehet? Mi lenne, hogyha inkább? És hogy ez felfelé szinteken is megvalósul, és így lettünk például ajat erre, határozottan emlékszem, amikor valaki gondolta, hogy 18 szavazásos vagy 18 szavazós kvízben csak át kéne állítani az eredményt, nem tudom én, 10-6-ról 6-10-re, mert úgy jobban néz ki. É én tudom, hogy egy konkrét esetről beszélsz, én úgy emlékszem, hogy igazándiból csak úgy kellett átállítani, hogy ne 13 szavazó látszva, hanem 130 ne nézzen ki már ilyen kínosan kevésnek, ami egyébként pontosan ugyanígy meghamisítása az eredményeknek, de nem, a, nem az volt, hogy a, hogy a szavazás kimenetelét kellett megváltoztatni. Én azt úgy hallottam, hogy ott, hogy is kellett egyik oldalba, teljesen mindegy. De ez tényleg mindegy, meg, tehát ebben nincs köztünk vita, meg bátran szenten mondhatjuk is, hogy, hogy igen, az indexnek minden bizonyal, tehát hogy nem lett volna rá igény, hogy ne úgy írjon, ahogy ír. Igen, illetve az origóna is akkor változtat meg a, meg a média fogyasztási szokások, amikor Rogán Antalnak kényelmetlen volt a lap. Jó, ez egy adalék. Akárkivel beszéltem a magyar média világból az elmúlt napokban, akikről én azt gondolom, hogy mértékadó véleményt képviselnek, mindenki azt mondta, hogy soha ilyen szabad az index nem volt, mint az elmúlt három évben, és ezt a body biztosította nekik. Ebben én ilyen én leginkább Egyetértést vélek látni. Abszolút, nem, nem, tehát nem, nem arra akartam elvenni ezt a beszélgetést, hogy most akkor ássuk el Bodali Lászlót, hiszen kificcent a mister Széles öltönyből a sátán farok, és gyanúsan patái vannak. Én se a Bodit akarom ezzel védeni hanem csak azt akarom mondani, hogy tehát azt, a, azt a forgatókönyvet, hogy és akkor az utóbbi években egyre erősödő nyomás alatt a szerkesztőség már annyira ideges volt, hogy csak na, és, és aztán végül most, amikor politikai parancsra kirúgták a főszerkesztőjüket, akkor felálltak, tehát ezt innetessék szopni, mert ez nem igaz. Az elmúlt években nem volt politikai nyomás, vagy ha volt, akkor az megállt a Bodinál, meg talán megállt a Dúlszabinál, ezt az utóbbit nem annyira tudjuk, de minden esetre ezt tényleg mindenki így gondolja, akivel legalábbis én beszéltem, hogy, hogy a, a szerkesztőség azt írt, amit akart, és annyit, amennyit akart az utóbbi években. És ez egyébként pont a Bodinak köszönhető, de nem ez az érdekes most szerintem, vagy nem erről akarnék én beszélni, csak hogy ezt a forgatókönyvet így, ez, ez egy ilyen nagyon ilyen egyik, egyik oldalas forgatókönyv, ami nem igaz. Oké, okay, akkor megint húzok vissza ezen egy kicsit. Azért ebben egyrészt teljesen igazad van. Másrészt, azt, hogy ezt hogyan élték meg az indexesek belülről, hozzájuk mi jutott el, Ö, ők hogyan dolgozták, azt, hogy hogyan dolgoztak, és milyen vissza kik az uraik és parancsolóik, és aztán persze megjelenik Vaszilé Miklós, a Fidesz mindenügyi média rendező embere, egyszer csak 50% plusz egy részvényel, azt nagyon nehéz innen kívülről megbecsülni. Szintén saját élmére tudok hivatkozni. Én dolgoztam egy vállalatnál, ahol nem volt meg a visszajelzés kultúrája, fogalmazzunk így. És mivel minden ősszel az a hír, hogy leépítések lesznek, és ez majd december 31-én lezárult, hogy akkor megint kirúgtak nyolc embert egy olyan, olyan üzemegységből, aminek a létezéséről sem tudtam. Ez így 5-6 éven keresztül már viszonylag esélyt tudta tenni a dolgot. Hogy állunk? ki fognak-e rakni az utcára? Rendeljek-e népszabadságot, hogy azzal fogok amikor kibasznak az albérletemből? Az index meg ebbe tizenakárhány éve van benne. Tökéletesen megvilágítottad, hogy, hogy milyen érzés lehetett indexesnek lenni. Az ember nyilván nagyon könnyen gondolhatta, hogy egy ostromlott vár egyelőre jól tartó falai között ücsörög. És ez nyilván nagyon nyomasztó élmény. Hogy, hogy milyen lehetett az elmúlt időszakban ott dolgozni, és hogy ez milyen hatással volt a, az indexesek lelkére, arról nem tudunk semmit. Arról esetleg mondhattak volna valamit, szerintem az tök jó lett volna, hogyha az mondjuk, akkor most így elmondják, hogy, és tudom ez a, erre mindig azt rá szokták vágni, hogy de hát őket mindenféle titoktartási szerződések kötik, ami igaz, de azért ők, tehát hogy mondjam, korábban például sikerült kiszivárogtatni más titkokat, és most is valószínűleg képesek lettek volna kiszivárogtatni, ha valamit ki akarnak szivárogtatni. Tehát ez a titoktartási szerződéssel takarózás, ez ilyen igazi béna csúsztatás. Ha az Index akarja, mint ahogy mindent, amit akart, azt meg is írt azonnal a 444, meg a HVG, mindent azonnal. Az speciál, hogy milyen nyomásgyakorlás volt, milyen konkrét politikai befolyást éreztek az elmúlt időszakban, azt nem írták meg. Úgyhogy ezt ezek szerint nem akarta senki eljuttatni a közvéleményhez. Ez egy nagyon fontos dolog volt, amit mondta. a kiszivárogtatás, mint olyan. Az önmagában nem tesz szép ezt a történetet. Gondoljon, az ember szerint nem nagyobb a bármit erről az egészről. Hogy, hogy egy része úgy zajlott, hogy az Indexben volt egy tárgyalás, volt egy bármi. Én ezt úgy képzelem, hogy utána Bodolai beült egy sárga taxiba, és elindult vissza az irodájába, vagy be, beszállt a liftbe, és mire a lift csengett, hogy felértünk a hatodikra, akkor már legalább két másik újság a kint volt, hogy mit mondott lent három és fél perccel ezelőtt. Így viszonylag nehéz bármit csinálni. Egyébként annak viszonylag jó dokumentációja van, hogy, hogy ez hogyan erősítette fel a konfliktusokat, hiszen erre, erre utazott a teljes magyar sajtó. Igen. A másik ilyen adalék, amit hozzá akartam tenni, megint csak a, beszéltem ezzel-azzal, kérdezgettem embereket, akik vezettek már szerkesztőséget, általában vezettek már bármit, munkaközösségeket. Traktort? Hogy a, nem a traktorosokat, most nem kérdeztem, csak azokat, akik kifejezetten vállalatot irányítottak, vagy egy vállalat nagyobb egységét irányították, és ebben is eléggé konszenzusnak tűnt, hogy egy ilyen helyzetben, tehát ami konkrétan a úgymond a során történt, minden munkahelyen mindig kirúják azt, aki ezt csinálja. Csak általában nem az van, hogy még egy hónapig dolgozhat, hanem hogy már nem mehet vissza az íróasztalához összeszedni a cuccait. És ezt szerkesztőségvezetők, egykori főszerkesztők, szerkesztők értettek egyébként velem egyet. Ezt csak azért mondom, hogy bizonyos értelemben Uh, valaki tegnap olyan gyönyörűen fogalmazott, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen görög dráma volt, konkrétan az Antigonét említette, ahol mindenki a saját helyzetébe, szituációjába, kényszereibe beleragadva, abból kifelé dolgozva cselekszik. Tulajdonképpen mindenkinek a cselekedetei azok önazonosak és következnek, abból a helyzetből, amiben van, és ez végül ide vezet, holott senki nem ezt akarta. És tényleg valami ilyesmi van itt, csak azt akarom leszögezni, hogy itt nem, tehát persze oda képzelhetjük a, a, azt a híres felülről leszóló telefonhangot, hogy tessék Dószabolcsot kirúgni, erre nem volt szükség, ezért nem lehet, nem kirúgni valakit. Ilyen, nem, hogy egyszer. Tehát ez, ez ilyen nincs, egyszer, ez nem lehet csinálni. Na, ilyet nem, le, ilyet nem csinálunk. Vagy ha csinálunk, akkor viseljük a következményeit. Ilyet nem csinálunk. Oké. Elembe, ha ennek a csinálása azzal jár, hogy megszűnik a cégünk, akkor mérlegelünk. Mert most hát, az indexel ez történt. De ez ugye mind a két oldalra igaz? Igen, persze. Nagyon szép pathézetet építettek fel, illetve kedves hallgatók, tessenek utána nézni a Wikipédián. A hybris az nem csak egy sörfőzde. Egyébként azt valahol a. A Facebookon olvastuk, szerintem te juttattad el hozzám azt a két-három mondatot, ami kb. arról szólt, hogy itt volt két kvázi szerep, vagy két nem szerep, hanem, hanem attitűd. Volt egy újságírói attitűd, ami azt mondja, hogy ebben én sztorit látok, ez hír, ezt valahogy meg kell osztanom a nyilvánossággal, ez a főszerkesztő attitűdje, és van egy ott a, ez a szöveg ügyvédi attitűdnek nevezte, én inkább vezetői attitűdnek gondolnám, vagy vállalt vezetői attitűdnek gondolnám, e, amikor meg a, a tulajdonos képviselője azzal szembesül, hogy, hogy az egyik beosztottja, kiszivárogtat egy dolgot, amit, ami árt a cégnek, és ráadásul úgy, hogy egyébként ilyen egész mindegy, jó, mindegy, az ő attitűdje meg az, hogy hát egy vezető ezt nem engedheti meg, illetve ez, tehát ez Ilyen automatikusan és megkérdőjelezhetetlenül vezet oda, ahova vezetett. Tehát, hogy egy újságírói attitűd, meg egy vezetői attitűd e, találkozott egymással. E, igen, és valószínűleg valami ilyesmi történt. Igen, egy, egyébként ezért egy nagyon jó példa az Antigoni, ahol, ahol az emberi és az isteni törvényeknek a szembeállítása történik, szintén két különböző logika. Itt az a nagy kérdés, hogy ha lesz egyszer Mézely Management Akadémiai Tananyag az index ügyéből, ha egyszer egyáltalán megtudunk minden részletet, ahhoz, hogy felelessen tisztességgel dolgozni, de csak így piszkáljuk a ködöt, mint ahogy most tesszük, hogy hogy lehet ezt elkerülni? Igen, síkos, síkos pálya tényleg mindenki nagy nehézségek közepette kellett dolgozni. Egyébként én azt gondolom, hogy a is, sokkal nehezebb körülmények között kellett dolgoznom, mint a Dulszabi, vagy mint a szerkesztőség, de lehet, hogy ők ezt fordítva írnák le. Percepció szinten, tehát az, hogy bennük ez, hogy csapódott le a helyzet, az simán lehet, hogy az index szerkesztőségének is nagyon nehéz volt. Az összes többiről, a, a, a, a GG, meg a Superman idekeveréséről, meg a, a ami felszabdalászati, címlap átalakítási és így módon mindent megváltoztatunk dologról, én azt gondolom, hogy ez egyszer hülyeség. Illetve nem, nem hülyeség, azt gondolom, hogy akár úgy is lehetne, ahogy ezt szokták apostrofálni, de simán lehet úgy is, hogy ez mind mind egy politikától egyébként teljesen független folyamatnak a logikus lépései. Tehát amikor Eddie Zsolt, Superman, valahol egy ideges Facebook-hozban azt mondja, hogy Dulszabit ki kéne rúgni ezért, amit tett, vagy amit tesz, akkor az akkor azt most mindenki szeret ilyen politikai motivációként, vagy politikai kivégzésként apostrofálni, holott egy, egy évtizedek óta céget vezető, vezető szerintem józa a hangja mondja azt, hogy ilyen, igen, ilyenért ki kell valakit. Valóban azon el lehetett volna gondolkodni, hogy, hogy egy ilyen kirúgás az nem okozza-e okozza -e túl nagy bajt. Fel kell tegyem a kérdést, Erdi is volt szuper, nem kommunikációs szakember? Hát nézd. De, de, fel kell tegyem a kérdést, Bodolai László nem ügyvéd, véd, volt, nem egy sokat tapasztalt, sokat látott újságíró, akit már több helyről kirúgtak, vagy hát több helyről, több-több szerkesztőséget volt kénytelen elhagyni. Nem azt mondom, hogy a saját hibájából, de hogy. De, de ez nem jelenti azt, hogy hogy nem, gondol, vagy nem, nem adhat hangot annak a véleményenek, amit, aminek egyébként tényleg azért a szakmában nem egyedüliként adott hangot ennek a véleményenek, és most persze, hogy uh, arról az oldalról beszélek, akitől egyébként nem ezt várnánk. Persze, illetve, hogyha valakinek tudnia kellett, hogy mi lesz, mi lehet abból, amit ő mond, akkor ő lesz, hiszen ő erről állít ki egyébként számlákat időnként különböző cégek számára. De teljesen mindegy, mert hogy superman ne húzzuk ide, gg-t és a híres gerényi tervet már ide lehet persze húzni, mert ott azért hogyha a, az erőt hasonlatnál maradunk, ami amit eddig használtunk, akkor ott azért ez hangozhat úgy, hogy drága barátaim, kedves egrék, Igaz, hogy körbevettek minket, viszont a Bebek bástyát átadjuk egy új malávállalkozónak, aki ott Jani Csártábort, valamint Giroszhozót fog üzemeltetni. Kérjük készfeltartásra a szavazatok, hogy jó ötlete! Igen, hát ezért is vetette el az igazgatóság ezt a tervet, még mielőtt bármi történt volna, még mielőtt dúl Dúlszabi kiszivárogtatta volna, amit kiszivárogtatott, ha itt tett egyáltalán, de hát ebben azt hiszem, senki nem cáfolta valójában. Nem tudom, tényleg a Dúl az mondott olyat, hogy ő nem szivárogtatott semmit? É, azt hiszem, hogy ő nem mondott semmit, hiszen titoktartási le. Oké. Okay. Oké. Okay. Illetve ő azok, azon kevés embernek az egyik, aki a szeminterjúkat sem adott utána. De de hogy nem, az RTL klubban nyilatkozott, hogy ő valójában áldozat. Ja, értem, a válaszhoz meg a médiát, tudom, hogy nem ment el beszélgetni, bár azt hiszem mind a kettő szívtek. Na hát, értem, mindegy. Lényegtelen, még egy dolgot akartam behozni, de viszont, hogy Vasilitnak a jelenlétet azt ne becsüljük alá, utoljára említem meg ezt a nevet. De hogy ő tényleg, tehát ő a netto rossz hír, azt nem lehet másra értelmezni. Persze. Igen, igaz. És a dolognak a kirobbantása a kirobbanása az az, hogy ő megjelent ott egyszer csak. Ez, amikor rendelsz bohócat a gyerek napjára, az meg is jelenik, de egy kicsit véresek a fogai. Ott már sejtett, hogy elképzelhető, hogy elő kéne venni a kamerában a láncfűrészt. Hát persze, ebben igazad van. Nem, Igen, nem is teszek hozzá semmit, ebben igazad van. Tényleg a, a Vasily Miky track rekordja az az, az elmúlt években Elég sok uh, ilyen ilyenfajta tulajdonosváltást, meg, uh, meg profilváltást uh, látó cégben volt. Ritka a gyermeki katzai miután feltűnik, igen. Na de, én egy, egy dolgot szerettem volna még behozni. Hogy én ebből az egészből csak annyit szerettem volna kihangsúlyozni, elmondani, hogy uh, hallom sok felől, vagy hát t -t -t -t én, az én véleménybuborékomban túlnyomó többség, uh, mondja azt, hogy van ez a gonosz ner, aki, aki csattogó fogakkal rontott az indexre, de vannak másfelől a hős újságírók, akik viszont akik viszont gyermek ilyen tiszta lélekkel felmondtak, amikor azt érezték, hogy szorul a nyakukon a hurrok. És én úgy gondolom, meg egyébként számomra a puzzle is úgy áll össze, nem csak úgy gondolom, de persze ez csak egy vélemény, de hiszen nem tudunk minden, hogy ez egy olyan játszma, amiben mindenki, a játszma egyébként nem olyan nagyon tiszta szabályai szerint játszik. És ebben a szerkesztőség is benne van. A szerkesztőség, akitől egyetlen konkrétumot sem hallottunk azon kívül, hogy kirogták a főszerkesztőnket. És akik valóban egy, egy ilyen történelmi pillanatot kreáltak ebből a helyzetből, és így módon talán kiszabadultak abból a szorításból, amit maguk körül pedig látványosan és egy nagy sallert kiosztva a másik oldalnak. De hogy a szerkesztőség sem kommunikált tisztán, és tehát azért a jó rendőr, rossz rendőr szereposztása szerintem nem állja meg a helyét ebben a helyzetben. Illetve akkor vegyük sorba azt, hogy ki ezen, ezen a mostani csörtén? Mindenki. Mindenki ellen különböző mértékben. Az újságírók nagyon sokat mindenki a NER kivételével lényegében, hiszen egy kizárólag nagyon érzékeny, tudományos műszerekkel érzékelhető arcvesztésen túl igazából semmi nem. De a ner nem ez volt a szándéka. Szerintem ebben is mindenki egyetért, hogy nem azt akarták, hogy megszűnjön az index, azt akarták, hogy egy kicsit egyrészt másrészt ebb újságírás folyonott, és hogyha valami jó van arról, is tudósítsanak, ne csak arról, hogyha valami rossz. De szerintem Ejtenek most könnyet, Rogán Antal jacuzziában azért, mert nem lesz index? Őszintén, szólva, ezt nem tudom. Persze adná magát a válasz, hogy nem nagyon, de ha más volt a szándékuk, akkor, akkor ahelyett, hogy a szándékuk szerint történtek volna a dolgok, annak ellenére történtek, ráadásul úgy, hogy az egy ha csak mini, de kényelmetlenséget is okozott. Ezért szerintem szoktak idegesek lenni ott azok az emberek, szoktak nagyon dühösek lenni, és szoktak fejeket követelni, hogy ez hogy történhetett, Nyilván nem vágja őket földhöz, tehát persze. És egy gyorsan elkészült a narratíva, egyrészt, hogy a hibás, annyira rövid idő volt ennek Jaj, a létrehozására, ez ez hogy... A, én ezzel még csak még hallani a szeretem. Ezt az egész, ez nem érdekel, persze, hát igen. És elkezdték lőni a másik kettő nagyobb hírportálnak a én, tulajdonosát. Igen, igen, igen, Na, azt hiszem, hogy ezt ö, nagy részt végigvettük. Még a matekról lehetne egy kicsit beszélni, ha van Jaj, milyen matekról? Ja, hogy, hogy 80 ember nem fog együtt maradni? Hogy a lesz másik, az mit jelent? Vagy mit hát, nem ezt nem tudjuk, jelent. azt most már várjuk ki, hogy már mi jelent. Tegyük meg, vagy tippeljünk egyet, egyet. Egyet te is, egyet én is tippelhetünk. Igen. Kezdjem? Jó. Kezdjed. Akkor ebben a méretben nem lehet meg közösségi finanszírozni egy újságot. Ráadásul még legalább egy hét van a a bentmaradók felmondás idejéből, tehát bármi is történik, az jövő híd elején fog történni. Amit én tennék a helyükben, hogy kb. hétfőn, akár egy wordpress.com-on, akárhol elindítenék egy újságot, ami az eddigi index profiától teljes idegen módon nem elosztó működik, mert az indexel azt veszítjük el igazából, hanem napi egy, két napi egy, ahogy alakul fajsúsanyagot lehoz, Jelező, hogy mi még vagyunk, és elkezdeni pénzt találni ezzel el mindenkitől. Kilakítva mondjuk egy előfizetéses rendszert, mert amíg nincsen nagy látogatottság, addig a hirdetési piacon nem lehet nagyon számítani, meg amúgy sem. Ez viszont nem az a modell, ahol lehet, ahogy lehet alkalmazni 80-ra embert. Még akkor sem, hogyha az index látogatottság az úgy állt össze, és az volt az ereje, hogy akit érdekeltek a friss magyarok zenekarok, bejött, az bejött az index címlapra, elolvasta a Stenken a friss magyarok zenekar interjút, és utána még kattintott egyet kettőt Ilyen módon legjobb esetben is készül egy másik négy négy jellegű dolog, ahol uh, érdemben kultúra, technológia, tudomány, talán sport, autó, az igazából nincsen. Lesz egy uh, szorosan belpolitikai fókuszú néha külpakitekintésekkel kitekintésekkel újság, aminek a kb. 30 fősgárdáját még mindig piszak nehéz lesz, a gazdaság, uh, piszak nehéz lesz összeszedni, de közelebb van a realitáshoz. Ennek a lehetősége, még ha ez sincsén túlzottan közel, mint az, hogy egy 80 fős ö, széles spektrumú íróságot összerakjanak. Magyarul nettó vesztettünk, ha lesz valami, az is nagyon nehezen, és ö, azok a, az iparágok, amik eddig tudhatták azt, hogy az indexen majd lesz megjelenés, és ö, hiába a vettük fel az új lemezünket, a stenken majd megfut, és a és ott megtalálnak minket a, az akárkik, azok ö, egy időre csattanak egy jó nagyot, nincsen felület, és meg kell nézni, mik ki, és milyen finanszírozással az index után. Tulajdonképpen én is ezt tippelem, de én úgy foglalom össze, hogy 80-an nem lehet együtt maradni, ha csak valami nagyon meglepő csoda nem történik, és mondjuk ahogy pedig a világ végénben hallottam a tippelést, hogy, hogy jön egy külföldi média cég, és, és felállított szerkesztőséget az egész index számára de erre nagyon kicsi esélyt látok. Minden más esetben pedig azt gondolom, hogy igen, indul, tehát pont az lesz, indul egy blog, főleg közéleti fókusszal 30 újságíróval vagy 20-szal, ami viszont szerintem három hónap alatt fog a földbe állni, és abban majdnem teljesen biztos vagyok, hogy azt a kivételes lehetőséget, amit ez a helyzet teremtett arra, hogy az egyetlen olyan pillanat megszületett Magyarországon, amikor egy tisztán fizetős alapon nem reklámtól, és így nem a reklámpiac kegyelmétől, meg nem szélháuzóktól függő lapot, amit az, el, az olvasók tartanak el, hogy egy ilyet el lehessen indulni, erre most megvolna a lehetőség, de ez nem fog megtörténni. Ezt nem fogja meglépni az index szerkesztősége, és ezért aztán akármiben is kezd, az nem lesz hosszú életű, Szóval, hogy én is azt gondolom, hogy én, én egész egyszerűen azt gondolom, hogy nem lesz semmi. Tehát ha legyen másik, nem lesz másik. Kivételes alkalom, kedves hallgatók, írjátok fel a időpontot és az számot, amikor Ferenc pessimista nálam. Ugyanígy akkor mondjuk el azt is, hogy köszönjük szépen minnyáját a támogatását. Én nagyon mélyen hiszek abba, hogy úgy lehet médiát csinálni, hogy az ember egy rendkívüli régi modellt elővéve azt mondja a kedves olvasóknak, kedves hallgatóknak, kedves mindenkinek, hogy Srácok, ahhoz, hogy mi ezt csináljuk, ahhoz nekünk pénzre van szükségünk, reklám nincsen, arra nem lehet számítani, az újság előfizetésekből él. Mélyen szívből egyetértek, de ezt szerintem a törzsallgatóink tudják, hogy mi ezt nagyon sokat mondjuk és éljük. Nincs más esély, és nem csak a politikai befolyás miatt, hanem gazdaságilag is így logikus. Ez az ingyenes internetes újság dolog, ez egy ilyen 30 éves kisiklása volt a médiának a magyar internetnek, hogy egészen pontosak legyen. Nem csak a magyarnak, ez szerintem ez az egész világon így volt, és így ebben top, nem topzódik, hanem szóval ebben van csapdába a az egész világ médiája. Hát a New York nemzépen jön ki belőle. A... Van egy-egy példa természetesen, a szlovák gyennyék eny tökéletesen meg tudta valósítani azt, amiről beszélünk. A, a The Correspondent és a, a holland eredeti anyalapja a The Correspondent, vagy hogy a francba hívják a, ezt hollandul. Az is, ami egyébként izgalmas, hogy a, a New York Times az amerikai kisebb lapok előszívja el a levegőt közben. Hát nincs annyi lapra szükség valószínűleg, de ez már egy egészen másik beszélgetés, és nem is biztos, hogy most kell idehozni. Én még egy dolgot akarok mondani. Ha bármi olyasmit fog az index, maradványa, utód, utód zöngéi csinálni, ami, ahol fizetni kell a tartalomért, akkor én gondolkodás nélkül azonnal fizetni fogok. Annak ellenére, hogy eddig sem az index volt a kedvenc lapom. Bár valószínűleg a legtöbbet azt olvastam. Persze, ez nem is kérdés, hogy mielőtt kell fizetni, de hát ezt szerintem annak idején majdnem egy éve, vagy hogy? Már elmondtuk, amikor tudással beszélgettünk a, a politizről. Igen ami milyen jó lett volna a ezt azóta is sajnálom. Egyébként, bocsánat, még egy dolog eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Tehát, ha lesz egy előfizetős újság, akkor arra azonnal elő fogok fizetni. Ha lesz egy ingyenes újság, ami támogatást kér a fennmaradáshoz, azt nem fogok, az olyat nem fogok küldeni. Még egy fél mondatnyi kötötszkodés maradt bennem, mondhat, hogy nincsen szükség annyi újságra, de hogy nem van. Hát a vidéki sajtó az egy rendkívül fontos dolog. Ez az, amit a Magyarországos sajt, egyébként rendkívül rosszul csinál, és ez az, amit a a Kesmába begyógyított vidéki lapálózat, akkora érték. Jó, persze, ebben igazad van. Inkább azt gondolom, hogy, hogy mondjuk 8 pécsi hírportára nincsen szükség. Jaj, nincs, de Amerikában arról beszélünk, hogy Budapest méretű városok maradnak saját újság nélkül. Mert a New York Times elszigetelődik a levegőt. Értelek. Jó, így igen, persze. Figyelj, nagyon sok dolgunk van még, és már is elhasználtunk az idők, idők felét erre a Szomorú történetre. Jó, de valaki tévedett az interneten, ezt tudom mindig mindig ide Sőt, most én videóban sokan tévedtek az interneten, lehet, hogy mi is. Indexügyben? Hát, indexügyben, semmi garancia. Ja, ja, jól ja, látjuk ja, a dolgot. Ja, ja. értem. Ja, igen, az lehetséges. Ugyanígy nézzétek meg majd a Winkler videót, be fogjuk linkelni az természetesen, mert az még egy nézőpont. Több nézőponttal rendelkezni sosem árt. Belinkelünk még egy-két nézőpontot, jó, egy-két egy kevésbé ismert nézőpontot, vagy kevésbé közkeletű nézőpontot. Jó, persze, persze. Na, de el akartam mesélni saját élményemet a hiten, amennyiben ö, utaztam a gépjárművemmel, és egyszer csak valami elkezdett kopogni elől. Ez sosem jó jel, hogy egy autó kopog, ugye? Ö, hazaértem, ráguklisztam, Opel Astra G kopog. De kaptam egy csomót tippet, hogy mi kopoghat. Kerékcsapágy, féltengely, kuplung, motor, tüdőrák, háború Ázsiában, légköri jelenségek. Nagyon fontosat kihagytál, kipufogó felfüggesztés. Kipufogó felfüggesztés, nemzetközi hajózási problémák, tehát hogy bármi lehet. Ezeket esetenként mind cserélni kell. Utána néztem egyesével az alkatrészeknek, hogy mennyibe kerül, de majd pedig ráírtam cseten Sándor barátomra, hogy Sanyi, értesz az autókhoz velem szemben, valami kopog. Mi kopog? Hát segítenem, hogyha egy hangfevétet legyártanék, mondtam, hogy ezt holnap meg fogom tenni, mert már első égységembe lehúztam egy sört. Úgyhogy másnap egyrészt kimentem a ház mögé a utcára autózgatni egy kicsit. Először az autó külsére rögzítettem a hangfelvétel és alkalmas mobiltelefonomat, magyarul a a ablaktörővel és mentem egy kört. Hát ez nem volt egy jó ötlet egyébként, mert nem vett fel semmit, nem, kint nem kopog, csak bent kopog. Mindjárt sokkal jobb a helyzet, utána bedobtam a anyós vilésre, és akkor onnan a kopogást, ki is vágtam. Ma pedig rám telefonált ez a drága ember, hogy véletlenül éppen Pesten van, eljönne meghallgatni. Pollakom, adtam egy címet. Felcsődkötő, már itt van, én még nem. Mentünk egy körgyűrűt, és van egy hülye tépje, adjak meg egy kerék kulcsot. Adottam. És bejött, meg kellett húznia. Meg kellett húzni a, a baleső kereket. Az összes többi eszköz köszönhetően jól van. ne kulcsa volt ráhozom mindegyikre, amikor cseréltettem a nyári gumit. Azt mondja, hogy akkor a következőt javasolná. Az egyik, hogy ha ilyen, ugyanilyen hangot hallok, akkor húzza meg a kerékcsavart. A másik, hogy vegyek egy kerékőr csavarkészletet, mert ezt valaki le akarta lopni. Oh. A harmadik pedig, hogy találkozunk hétvégén, és akkor még megiszunk itt sört, mert most ő is vezet. Ilyen módon hát lényegében rendkívül egyszerűen oldódott meg a problémám, másrészt pedig a Google-ben most csalódtam, hiszen a valami kopogra nem adott egy tökéletes választ, hogy figyelj te hülye, húzd meg a csavart. Hú, ilyen nekem is volt egyszer, e, gumicsere után az autópályán nagyon, nem is kopogott már idő után, döngött, dübögött, e, teljesen kiszámíthatatlanul, iszonyú rettegésben, hátul a két kisgyerekkel vezettem haza, mit tudom én, Pest megyéből Budapestre, és akkor bementem valahova ahol azt mondták, hogy hát nézze, itt valaki az egyik autón elfelejtette meghúzni a csavarokat, mármint az egyik keréken és akkor el is döntöttem, hogy na jó, akkor oda többi azért nem megy a gumit cserélni, és tök jó, hogy mondod, mert most éppen valami kopog az autómon elől, és én minden másra gondoltam, meg már foglaltam időpontot, de azért lehet, hogy holnap reggel meghúzom a kerékanyákat, aztán hát, ha elmúlik az a kopogás. A másik, amivel még szórakoztam, még ma délután kidobtam egy kisebb összeget az ablakon, de ha már ha már jön a csavar, most már urak vagyunk, már megéri hülyeségekre költeni még mellette, gondozom lekérem a kártörténetét a kocsinak, mert minden ilyen autós YouTube videó reklámozza, hogy egyik szolgáltató, másik szogattó állami szolgáltató. Én érzem, hogy találok ehhez egy szakit, akkor ebből még cikk lesz, és akkor legalább a, a lekérdezések árát visszahozza a sztori. Egy csodákat találtam. Egyrészt az autó valamikor törve volt, írja az izé. 1 millió forint javítás. Hoho, -ho, hát mondom, ez az autót megveszed a alkatrészáron. Na mégis mi? Hát az első lőkárítót cserélték. Mm -mm. Hogy -e, mi? Az a fos? Nem tudom mire vélni, de ugyanebben a rendszerben közölték azt is, hogy van a biztosan nincsen tekerve a kilométer óra, hiszen van adat róla 2007-ből, amikor helyezték a kocsit 10 km-es állásról. Későbbiek Későbbi nincsen, de addig nem tekerték. Lekértem az, áll oh. az államiból, ott szépen van minden műszaki vizsga, ami már a mi tulajdonunkban végzett végződött el az autón. Ott mutatja, hogy hogyan emelkedik a szám, de, de, de nagyrészt a teljes történetet tudom a kocsinak. Most két különböző kárlekérdezőnél megtudtam, hogy igen, ezen cseréltek egyszer egy első két millió forint értékben. Mm. A világ legnagyobb első lakárítója, hogy egyszer megszorulok, eladom. Ezt akartam, hogy ne, ne, amikor megszorulsz, most azonnal fejezzük be az adást, és mennyis és add el azt az első lökárítót. Veszekül a sarokházat? A kis kocsit. Vagy nem tudom. De ez csodálatos. De ahogy nekem átküldted ezt a ö, screenshotot, ami valamilyen lekérdezésből származik, és ilyen magyarnak látszó nyelven vannak ráírva dolgok, amiknek hogy nem, hogy, tehát nincs értelme. Semmi. De láthatólag... Ö, ö, a Google Translate helyett a, nem tudom, a Microsoft Bing fordítóval fordították németről, katalánon keresztül a fin érintésével magyarra. Ez úgynevezett Carvertigal nevű szolgáltató, ezt reklámozz egyébként minden második YouTube videó, hogy most aztán nagyon megtudod, hogy mi a kocsi története. Ha egyszer Litvániában valaki rájátett egy tojást, az is benne van a rendszerben. Hát igen, az, az benne lehet esetleg, de... De én úgy látom, hogy itt azért van még néhány, néhány egészen csodálatos ilyen kis mondatocska, vagy hát nem is tudom, kifejezésecske, ami nem tudom, esetleg tudná idézni belőle nem, valami. Kilométer számláló kettős pont, mentes kilométerről a számláló állásának megadásától nem találtunk problémát. Igen. Igen, na ilyenekre gondolok. Tehát a, a Dodonai e, kárbeslő szoftver. Rendkívüli módon szórakoztató. Tényleg e, utána fogok most már ennek menni. Már csak azért is, mert szerintem vásárolóknak egyébként a tömegei vesznek ettől a szolgáltatótól adatokat, és simán elképzelhető, hogy egy problémásabb, vagy egy újabb, vagy egy bármilyen autónál a ennél hasznosabb dolgokat is. Foribilletőktől azt is megmondják, hogy mit cseréltek benne, nem csak azt, hogy Hát ott jobb belőle valamit, de azért nekem ilyet nem sikélt belőle kérni. Azt bezeg nem mondták, hogy a kurva z-csavar miatt kopog. Na mindegy. Abba hagytam a füstölést. Figyelj csak, kaptunk egy olvasói levelet. Nem tudom, hogy okos ötlete megidéznünk ide, de lehet, hogy ha nagyon szúrós szemmel nézel rám, és én megfogom mindkét kezemmel az szélét és nagyon szorítom, akkor én tök normálisan fogok róla beszélni. Akkor a következőképpen csináljuk az históri X módszerrel, élve, tehát nagyon erősen ráharapsz az asztal szélére. Jó. É, és így beszélünk meg a levelet. Amennyiben azt a egyébként jól megérdemelt vádat sütötte ránk hallgatunk, hogy mi annyit szidjuk a szoftverfejlesztőket. Én válaszoltam neki, hogy nem egészen ez a helyzet az én olvasatomban, mi a szoftverfejlesztést, mint olyat szidjuk, mint iparágat. Nem a hajós kapitányokkal van bajunk, hanem a nemzetközi szállítással. De tény és való, hogy sokszor szoktuk azt mondani, hogy a fejlesztők milyen szar termékeket adnak, vagy mennyire a termékeket adnak ki olykor a kezükből. És ő kikérte a fejlesztők nevében, hogy az, arról nem is a fejlesztők tehetnek, hanem általában az üzleti oldal meg a produktónerek főleg. Kedves Balázs, én többnyire produktónerként dolgozom. Neked persze egyfelől igazad van. De egy. Nem lehet minden kifejezés mellé egy... E, e, rendőrt állítani. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a fejlesztők nem jó szoftvereket adnak ki, akkor tudjuk, hogy azokat a szoftvereket a szoftveripar készíti, ahol nem csak fejlesztők dolgoznak. És rájuk együtt gondolunk. A produktumot szígyük, nem a kódert. Ez az egyik. Másik. po én igen sokszor találkoztam olyan kóddal, amit egy kóder írt, és szar összecsapott gánymeló volt. Úgyhogy kérlek, az ő nevükben semmiképpen ne kérdezd ki. És harmad és ez lenne a legfontosabb üzenetem: amikor a kóder felteszi a kezét hogy ezt programoztam, mert ezt mondta, ezt mondták, akkor szerint, és hogy nekem ebben semmi felelősségem nincsen, akkor én azt szeretném üzenet, de, de van. Tehát, ha csak kifejezetten meg nem tiltják, hogy szóljál arról, hogy az ott. Kódszar, akkor vagy ez, hogy ez rossz ötlet. Akkor mondd már meg, létszős, hogy, ez, hogy ez rossz ötlet. Én megőrülök azoktól a fejlesztőktől, és szerintem minden PO megőrül azoktól a fejlesztőktől, akik azt mondják, ja, hogy hogy ez visszafelé menjen a ciklus. Jó, hát ezt mondta a PO, akkor én megcsinálom, és aztán elromlik, és akkor ezt még én is gyakran megszoktam kapni. Hát így kértétek. Finom voltam. Tök megálltad azt a, azt a nagyon, általán nagyon szeretett fordulatot, hogy ez a, ez a védekezés, ez már Nürnbergben sem működött. Hm. Ilyet én nem mondtam volna semmiképp. Pedig ez a védekezés már Nürnbergben sem működött. Én pont ma interjúztam egy, egy pénzügyi cégnek egy regionális vezetőjével, de nem mondunk neveket, ez a biztos, hogy meg kell írnom eleve. Csak érzeteim vannak itt kéznél. Mindenesetre azt mondta, hogy kevés, hogy programozókat ők most is keresnek, és hogy programozóval egyébként jó sok van, még ha hiány szakma is, de olyan programozót, aki termékfejlesztésben gyakorlott ügyféligények alapján tud dolgozni, és nem csak, hogy tud dolgozni, hanem értelmezni tudja, hogy mit akar az ügyfél valójában, hogy ha kattint, akkor mi történik, vagy ha ez nincsen meg, akkor együtt dolgozik más üzleti területekkel, aki mondják, hogy figyelj János, itt amikor az ügyfél azt mondja, hogy a maximum 10.000 forintra rákatint, akkor azt kell, hogy kitöltsed a meződ azzal, hogy 10.000 forint, vagy 10.000 ig vagy akármi, olyat nehéz találni. Hát sőt, én azt gondolom, hogy kialakult egy olyan ö, teljesen elfogadott ö, gyakorlat a szoftveriparban, hogy, amit, tehát, hogy, hogy ezt nem, tehát, amit nem mondanak meg a fejlesztőnek, azt nem csinálja meg, akkor se egyébként magától így gondolna erre, hogy megcsinál, meg, meg kéne csinálni, mert biztos már sokan megütötték a bokájukat, biztos sok olyan projektmenedzser meg produktoner van, aki ilyenkor elkezd balhézni, hogy nekem itt csak ne egyéni a fejlesztő, és ne találja ki, hogy mi a, a jó megoldás, azt majd én megmondom. Biztos kisebb stresszel is jár a munka, hogyha, hogyha valóban csak az utasításokat követjük, és nem gondolkodunk közben. De ez tényleg azt eredményezi egyébként, hogy azok a fejlesztők, akik így dolgoznak, azokról a többi ember azt szokta gondolni, hogy robotok. Van az a jó kis programozós vicc biztos, ismered, a programozó lemegy a boltba, a kizáró vagy a vicc. Igazándiból azt hiszem, úgy által két havont elszoktam itthon is mondani ezt a viccet, de ezért mondjuk el azoknak a hallgatóknak. És akkor mondani itt egy elmesélni. Ja, de én mindig elrontom a vicceket. Nem biztos, hogy de jó ezt rám bízni. Dehogy nem csak, a ne viccegy legalább valamit nevessenek rajta, ha már leszogra félszámítani párja a boltba, hogy e, e, Légy hozzá már e, tíz tojást. Nem. Várjál, hogy van ez? Nem tudom, adjábékén, mondd el tekelt, Léci. Légy, Ö, légy hozzá tíz tojást, és ha van, akkor tehet. ilyet. így van egyébként a mondat. Nem, így van, nem. ez az, hogy nem N jó mindegy, nem, nem, mert ez egy éses, és esély, vagyos kéne. Rendes, rendes, rendes tovább, hogy A vicceset az a lényeg, hogy a, mind a kettőt kell, és hogyha vagyot úgy értelmezzük, hogy... Hogy kizáró vagy, akkor tisztest nem visz, hanem nem csak tejet. Ha úgy értelmezzük, mint bármelyik ember tenné ezt, akkor nyilván visz teljesítést, is. És akkor majd esznek bundas Hm, De jó lenne egy Pardon. És meg is érdemelnénk, bár tehát tényleg, hogy ezt a viccet nem tudtuk elmondani, ez nagyon kínos. Belinkeljük az adásnaplóba, jó? Egy rövid kutatás után egy nagyon szép írott változatot fogunk közölni, kedves hallgatók, de ezért is érdemes felkeresni a metéltető.hu weboldalt a adás megjelenése után legfejebb két nappal, mert akkor biztos ott van egy nagyon értékes adásnapló. Jaj, hú, figyelj, besz tehát a Facebook törvényről ne beszéljünk szerintem, mert azért az én vérnyomásom sem korlát, felső korlát nélküli. Jaj, de jó, nem kell DK-tekéznem, oké. Okay. Mindenkinek remélem felkeltettük az érdeklődését. Beszéljünk inkább a TikTokról, az mégiscsak sokkal közelebb áll hozzánk, nem? Igen, és csak két kalória. Az egy másik növény, de igazad lehet egyébként. A kedves hallgatók, a TikTok, a 15 másodperces videók végeláthatatlan folyama, amit elsősorban 10-től 16 éves korig szokás nézni, ilyen userből milliárdnyian vannak a földgolyón, és Donald Trump az elmúlt napokban azt mondta, hogy hát én ezt a TikTok dolgot, ezt én betiltom. Mindezt azért mondta Donald Trump, mert egyik párt rendezvényére. rendkívül sok k-pop rajongó tiktoker rendelt magának jegyet, majd elégedetlenségüket a jelen nem levéssel jelezték. Szegény Trump pedig egy félig üres stadionban kellett, hogy mondja, azt, hogy Amerika mindenek felett pontosítok, ez az ő kampányító, az elnökválasztási kampányító eseménye volt Orszában. egy 19.000-es stadionban, ahol végül is kb. 7000 ember előtt tudott beszélni, és állítólag egy TikTokon jelenlevő nagymama indította ezt a dolgot azzal, hogy rávette a követőit, a követők pedig annak a követőjét, hogy rendeljenek jegyet, és aztán ne menjenek el, és így jól csesszenek ki trump -a. És hát természetesen nem erre hivatkozott Donald Trump, hanem arra, hogy a kínai kézben levő, a kínai Bidens Corporation kezében levő TikTok, így módon személyi adatokat szolgáltathat ki, mármint amerikaiak személyadatait adatait szolgáltathatja ki a kínai kommunista pártnak, és ez nem jó. És hogy ezért itt lesz a betiltás, és nem azt se akarja, hogyha egy amerikai cég megvenné. Itt tartottunk a hétvégén, érdekes fejlemények következtek. Igen, de még azt, aztán akarom mesélni, láttam pont egy sztorit a Twitteren, csak már nem találom meg, mert azon is pont ugyanolyan jó keresni, mint a Facebookon, amennyiben valami amerikai ember mondta azt, hogy hát a gyerekei oda, oda logtak elé, ez klasszikus, amikor már éghátul a sufni, akkor így megjelennek kis lépésekkel a gyermekek, hogy apa, reméljük nem fog szaragodni, hogy... És akkor megkezdem mégis mi a bánatról van szó, és erre azt mondták, hogy hát, van ez a TikTok, tudod, amit így szoktunk nézni? Igen, tudom. És hogy van ez az elnök? Igen, Donald Trump. És mondták a haverok, hogy, hogy így lehet dolgokat csinálni. Tehát apa, jön majd 37 doboz kampányanyag, azt kéne égetni hátul a kertben. Mert hogy a gyermekek 37 alkalommal regisztrálták Trump kampányszervezőnek, szervezőnek hogy ezzel is hátra a dolgot, mert valaki talán TikTokon, hogy olyan, olyan egyszerű regisztrálni és jelentkezni rá, hát akkor miért ne? Igen. Ez szép, ez olyan Robin Hoodos, de az Elsőre nekem fel se tűnt, aztán csak amikor olvastam erről egy kicsit, akkor esett le, hogy olyan, hogy az amerikai elnök betilt egy appot, olyan nincs. Olyat nem lehet. Olyat ő nem csinálhat. Tehát itt nincs, nincs törvényi felhatalmazása arra, ilyet nem lehet csinálni. Tud egy pár dolgot csinálni, például azt tudja csinálni, amit a huawei is csinált, hogy felveszi egy olyan listára, tehát megtiltja az amerikai vállalatoknak, hogy kereskedjenek ezzel a céggel, és akkor, ahogy a Huawei például így módon lecsúszott a Google-ről, úgy megtörténhet, hogy ennek hatására az Apple és a Google ki kell vegye a TikTokot az alkalmazásboltjából. Ez természetesen azt az egymilliárd felhasználót, jó nem amerikai mindez, hol szóval azt a több száz millió amerikai felhasználót nem érinti, akinek már ott van a telefonján az app, azokkal nem tud mit kezdeni Trump. És egy nagyon fontos félmondat, hogy eddig akiket feltettek erre a listára, mármint azon, cég, azon kínai cégek listájára, akikkel tilos kereskedni, azokkal szemben mind valamiféle törvényességi kifogás van. Tehát, hogy mindet ellen mit tudom, nyomozás folyik, vagy azt nem is nyomozás, hanem bírósági szakban levő vád van, hogy ők ipari kémkedtek vagy adatkezelési törvénysértettek, vagy valami. Tehát, hogy a törvény üldözi őket. A TikTokkal ilyen nincsen. És hogy valami amerikai szakértő mondta, hogy tehát igen, ilyen, ilyen ö, bűncselekmények miatt egy cég felkerülhet erre a listára, de azért, mert valaki haragszik rájuk, azért nem kerülhet fel erre a listára. Amerikában ebben ugye nem. Azért látunk már ilyet, hogy bizonyos országon betiltanak bizonyos zsahokat, de ezt jellemzően eddig meghagytuk Kínának. Így van, de hogy tehát tényleg tehát nem tudja betiltani az apot, hanem tud olyan trükkös dolgokat csinálni, amitől az el lehetetlenül. De még ezeknek is kellene legyen valamiféle törvényi háttere, ami most nincsen. És kicsit úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen szokásos Trumpi kommunikációs gesztus volt, de azt is mondta, hogy és egyébként ne vegye meg senki, mert hogy az a plegyka járt, hogy a Microsoft ajánlatot tett, hogy tárgyal arról, hogy megvegye a TikTokot a biden Azóta kiderült, hogy a Microsoft valóban tárgyal erről, és Trump azt mondta, hogy na jó, hát akkor jó, a Microsoft megveszi, akkor jó, akkor, me akkor lehet. És hogy szerintem ez csak arról szólt, hogy befenyegetett, hogy a, hogy a sz megrémüljön, és el akarja adni egy amerikai cégnek a TikTokot, így végre a Microsoft sok-sok sok próbálkozás után végre fog szerezni egy olyan magánembereknek szóló social media platformot, amit sokan használnak, és egyre többen. De a TikToknak, ha jól sejtem, akkor csak az amerikai részét. Tehát volt arról valami szó, hogy nem a teljes céget venné meg a Microsoft. Hiszen mit kezdenének? egy olvastam mindehoz, hogy a teljes céget kínai céggel. Kínai nem, céggel. Nem, nem a céget venné meg, a TikTokot, tehát a, nem a biden venné meg, hanem a biden által szolgáltatott TikTokot. Ami egyébként jelenleg is 10.000 amerikai munkahelyet jelent, de mindegy, ezek már nem is olyan érdekesek. Szóval, hogy, hogy nem csak az amerikai részleget venném, meg amennyire én tudom, hanem a TikTokat minden estől. De így akkor biztosítva látnád, Trump, hogy az amerikai adatok azok amerikai szervereken vannak. Bocs, pontosítanék, mai Verge anyag, amely szerint a Microsoft négy, négy országnyi TikTokra licitál. Amerika, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Tehát a Five Eyes-ból a, a négy legnagyobb, a britek kimaradtak belőle, sorry. Ó. Oh. Hát meg nem is kell, mert a britek egyedül nem akarják betiltani. Aztán Kanada sem. Azt tegyük hozzá, hogy India például betiltotta már a TikTokot, és Ausztrália is fontolgatja, hogy betiltja. Tehát azért nem Trump az egyetlen, aki ennyire mérges. India mostanában nincsen túlzottan jóban Kínával. Nekem úgy Nem annyira. Szerintem most nem, nem, nem, nem, nem emlékszem olyan időszakra, amikor puszipajtások voltak. Érted, ja, pont nem, nem a múltkor valami kínai india határon vertek egy katonák egymást nagyon csővel. Hát nézd, de az kiszámolja, nem volt az olyan sok ember. Nyilván, de egyébként, mint tudjuk egyetlen egy trónörök is, és elég a hosszú világháborút robbantson ki, hogyha lelövik. Hol mi arra járó szerbek, meg kasai rádióállomások. Érdekes ez a TikTok történet. Kicsit ez ilyen közelebbről, szóval, hogy mondjam, ilyen, ilyen... Amikor az ember a saját bőrén érzi, engem is kérdeztek a lányaim, hogy, hogy tényleg akkor most fognak tűnni a TikTokról a kedvenc tárjainket, és csak már nem lesznek amerikai tiktok kerek, Hát az hogy az Istenbe lehet? De azért ugye nem erről van szó, meg minden bizonyal az is lesz, hogy ha a Google Play Storeból, meg az App Storeból nem lehet instálni, akkor azért lesznek olyan websájtok, ahonnan lehet, meg majd VPN-nel is lehet majd használni, szóval azért majd biztos valójában nem fog eltűnni senki, tehát amíg nem lesz köztörvényes bűncselekmény TikTokot használni az Egyesült Államokban, addig szerintem olyan nagy bajban nincsen a TikTok. Viszont azért ez tényleg, ez tényleg nevetséges nézni, ez olyan malacai égen, tűnik. Ez a kicsinyes bén a ez nagyon-nagyon ciki, ami egyébként tehát emberek százezreinek az életével játszik. Azért, mert őt megsértették. Erről ült a szembe. szerintem érdemelne két kurva egy pofont nagy nyilvánosság előtt. Az Exiosnak a Trump interjúját, ami vagy mai, vagy tegnapi, azt láttad -e esetleg? Nem. Ez a furcsa férfi és egy politikai újságíró ülnek egymással szembe, és hát valami interjú jellegű történik. Nagyon sokkoló. Trump hebeg, habog, Bődületesen nagy számokat tartalmazó grafikonokat lebegtett egy papíron, és lényegében képtelen épp válaszokat adni olyan kérdésekre, mint hogy mi a csöcs van a koronavírussal. Azt mondja, hogy soha annyira sokat nem tett senki a koronavírus ellen, senki, mint ő, és amúgyis bizonyos szempontok szerint ők jobbak Amerikában, jobbak Európánál, hiszen hogyha elosztjuk mindezt a akármivel, a bölények számával, akkor sokkal jobb jönnek ki, mint Európában. Érdemben nem tud mit mondani ar arra, hogy elfogadja a novemberi választás eredményét, hanem elkezd dumálni a, a leveles szavazatokról, hogy az így szabálytalan meg amúgy, és amikor szembesítik az, hogy hát óriási nagy izé republikánus kampány van, hogy kedves republikánusok szavazzanak levélben, akkor arra sem tud mit lépni, és úgy általában rendkívül nem felkészületlennek, nem zavarban lévőnek, nem is ostobának igazából, hanem ilyen szánalmasnak jön le akit nem zavar a világ. Ez a szánalmas ember a világ legnagyobb hatalmának első számú vezetője pillanatnyilag, és nem teljesen lehetetlen, hogy novemberben további négy évre ő lesz az, ami hát mindenképpen ad okot. És egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen Axios interjú számodra, számomra és mondjuk a, az amerikai metropolisok lakosságának 98%-a számára, Elég egyértelművé teszi, hogy ez az ember nem való elnöknek. Csak hogy nem ők vagy nem csak ők döntik el ezt a választást, hanem azok a, a préri hajladozó füvei között felállásétálgató urak és hölgyek, akik ilyen, ilyen finomságokra nem, nem nagyon vannak rá gerjedve, hanem szóval nem az érdeklőket, hanem hogy hát, jó gazdaság dűbörög, jobban élek, mint négy éve és végre valaki, aki nem híme számos hanem megmondja, ami van. a tanulság ez azért ennek a világnak, meg a, a világ értelmiségének, meg úgy általában mindenkinek, ami az usa történik. Igen, ugyanakkor mondjuk tám mögül most már tényleg elkezdtek hátra húzódni. A leggyanúsabb alakok még nem, a leggyanúsabb alakoknál egyel kevésbé gáz, de rendkívül gáz alakok már igen. Hát legalábbis már van olyan republikánus mozgalom, ami... Eh, Joe Biden megválasztásán dolgozik, de azért nem ők vannak többségben, a párt azért még mindig alapvetően ott áll Trump mögött. Egyes hangok ott, ott is arról szólnak, hogy azért ez így nem oké. Okay. Ja, de nem, nem rájuk gondoltam, hanem mondjuk ez a Federalist Society, ami egy konzervatív, libertariánus, rendkívül republikánus banda, akik, akik egészen eddig azt mondták, hogy, hogy Trump az Istenben, hogy már a demokraták győzzenek, hát akkor kicsavarják halókezünkben a fegyvert. Most már ők is azt mondták, hogy igazából le kéne léptetni a csávót, nem is feltétlenül a választás, hanem előtte impeachment -tel. Olyan egyébként, igen, egyébként azt lehetne, és akkor indíthatnának valami sokkal kevésbé elmebeteget. Csak ezzel ágéjtek. színekben. Én nem értek az amerikai választási rendszer, az, azt nem tudom. De azt akartam kérdezni, hogy olyan egyébként szerinted nincsen, hogy, hogy a republikánus párt elnök jelölő kongresszusán készfeltartással szavaznak, és nem kapja meg a szükséges számot az elnök ahhoz, hogy újra újraindulhasson. Tehát akkor is indulhat, azt tudom, nem kell hozzá a párt támogatása. Tehát a saját pénzéből is indulhat akár. Nagyon meglepme, én ennyi gerinzességet, az egész republikános pártból nem nézek ki. Nem, én se. De e, még számításból pusztán... se. Hát, hogy, de hogy, hogy, hogy, hogy törvényileg van-e, vagy matematikailag, vagy nem tudom miileg, de hogy van-e valamiféle létező hát nem gyakorlat, hanem elmélet. De mindegy, mert valószínűleg nincs meg, hogyha van és akkor is elindulna Trump. Matematikai esélye van azért, ne erre fogadjál a bettenville Tényleg meg kéne nézni bele géperek az adásba? Az azt gyanítom egyébként, hogy talán ma vagy holnap nevezi meg az alálnök jelöltjét Joe Biden, akiről egy dolgot lehet tudni, hogy nő lesz. Ezt ugyanis már régen kijelentett, hogy egyértelműen egy nőt fog alálnök jelöltnek választani, és Egyébként, mivel Joe Biden 78 éves, és ki is jelentette, hogy ha most megválasztják elnöknek, akkor négy év múlva nem fogja újra jelöltetni magát erre a pozícióra, ezért azt lehet gondolni, hogy aki most az alánök jelölt lesz, négy év múlva az indul az elnöki pozícióért, ha a demokraták nyernek. Ezért tulajdonképpen most azért viszonylag sok minden múlik azon, hogy kit fog megnevezni alánök jelölt nőjének. Joe Biden. Bár, vagy hát sok minden múlik nem, azt hiszem nem múlik rajta sok minden. Az amerikai többsége szerint mindegy, hogy ki lesz az alelnök, de hogy, de hogy legalábbis a közhangulatot befolyásolhatja. A lehetséges jelöltek között kurkászó cikket olvastam ma, és, és nagyon sok nagyon izgalmas, érdekes személyiség, vagy érdekes jelölt van a listán. Ami egyébként előrevetíti azt a forgatókönyvet, hogy novemberhez négy évre egy, teszem azt, egy fekete nő lesz Amerikai elnöke. Az elég is kifibe élő lenne. Jött akkor a Kamala Harris lehetőség, gondolom. A lehetőség, igen, Kamala Harris az egyik, de sok, sok színesbőrű jelölt van, nem csak azok, de sok, sok van, mert hogy természetesen ez az egyik választ, tehát ez az egyik iránya annak, hogy kit választ nyilván azzal hozza be a feketék szavazatait, hogyha egy fekete alelnök jelöltet állít. Még mit tudom én, a, ugye az, egyik, az egyik irány, hogy a feketéknek kéne megszerezni a szavazatait, a másik irány, hogy a fiataloknak kéne megszerezni a szavazatait, mert a fiatalok azok nem nagyon szeretik egy, hát lényegében egy vénfasznak tartják, már úgy értem a demokrata szavazó fiatalok, és hogy nekik kéne esetleg szerezni egy, egy vonzó alálnök jelöltnőt, már a vonzót úgy értem, hogy eszmeileg. Ö, vagy a feketék szavazat rámenni, és akkor meg inkább az számít, hogy, hogy milyen rasszhoz tartozik az alának jelölt, de semmit nem lehet tudni, tehát a kampánycsapat szándékosan csak a, a, az elnök, vagy az elnök jelölt, jelölő demokrata konvenció előtt fogja csak megnevezni a, a csajt. Nagyon kíváncsi vagyok, mert azért a demokratapártól meg azt várom, hogy mint eddig minden egyes alkalommal egy tökéletesen blend, semmilyen establishment jelöltel szoktak előállni. Miért változtatnának ezen? Hát azért, hogy megnyerjék a választást. Úgyhogy ez már a múltkor sem érdekelte őket. Hát, szerintem a múltkor ott, jó, igen, de a, a múltkor kicsit olyan helyzet volt szerintem, mint az indexnél, hogy belefacizták magukat ebbe a nem biztos, hogy tökéletes választásban, mármint, hogy Hillary clinton választották elnökjelöltnek. Jó, hogy Joe Biden sem egy jó jelölt. Nem, ő se egy jó jelölt. hogy a hogyha körbe ha rátekersz három budi budipapírt, akkor el lehet adni múmiának. Hát jó, de a, a legnagyobb ellenfele Bernie Sanders sem lett volna valószínűleg egy jó jelölt, egyszerűen csak azért, mert ez a kedves jobboldali szociálliberális ember legalábbis a mi fogalmaink szerint ott igazániból kommunistának számít, és ezért viszonylag nehezen választották volna meg az amerikaiak, és ő se fiatal már. Ez egyébként önmagában érdekes az amerikai politikában, hogy, hogy, hogy bárki, aki a magyar vagy az európai értelemben jobb középen van, az ott már lényegében bajistának számít. Igen, igen, igen. Volt egyébként, nekem volt egy jelölt, aki nagyon, nagyon tetszett szerint, ki lehet Szerintem ez. a Major Pete nevű Luffy. Nem, nem. nem? Major Pete? Nem tudom. Nem, nem, nem. Nem emlékszem egyébként a nevére. Egy 40 valahány éves melegházasságban élő vidéki polgármester. Igen, Pete Buttigieg, vagy valami hasonló nevű. Igen, Buttigieg, az az, ő az, ő az, ő az Pete Buttigieg. Az meleg, ja, meleg, meleg levegővel felfújt Luffy. Ja, értem, Ú, de szigorú, de ezt most nem a saját véleményedet mondod, hanem a, hanem a republikánosok nem ez a, ez a saját véleménye volt, hogy, hogy egy annyira semmilyen embert, azért nem értesz? Annál még a Young nevű videóta is félszorkozatóbb volt. Andrew young a, a... Az alapjövedelem nagy szó, a hő egyébként. Az, az óvatos technograta. Na jó, de ezzel most itt elkezdtünk egy olyan vízre evezni, ami az egyrészt, én semmiképpen nem értek eléggé, másrészt meg hol is van már ez a múlt, minden esetre. Hát nem tudom, nekem négy jobban van a kezem, hogy, hogy most azért ne válasszák már meg Trumpot, kivételesen. Egy kicsi, egy kicsi jó jelet adjon az univerzum hogy 2020 nem a legelcseszettebb év ebben a században. 2020 a legelcseszettebb év, bármi is történik, tehát ezen már régen túl vagyunk. Nekem egy másik kérésem van, akkor ha esetleg Trumpot nem választják meg, van akkor a szerencsénk, akkor ezt fogadja el. Minden más végig végignézhetünk egyébként Karosszégből egy nagyon szép polgárháborút, ami fő egy ideje. Azért, aki néz híradót, az, az látja is, hogy vannak már ennek jelei, de nem kéne ezt folytatni. Hm. Nagyon kívánom, hogy ne legyen igazad. Menjünk tovább, azt mondom én neked. Jó, nekem lényegében egy olyan dolog van, amiről még szeretnék beszélni. Figyelek, melyik az? Ez pedig a metalmentes hamburger. What? Metánmentes hamburger. Arra gondolok, hogy esetleg a tehén pukizástól, vagy tehén puki csökkentett marhahústról beszélünk? Igen, igen, igen, igen. Megjelent egy nagyon jó ö, cikk a szent media ami valami ö, vagy vegán, vagy állatvédő, vagy ilyesmi ö, oldal. Ez egy olyan cikk, amit a média plánykák szerint korábban pitcheltek a Washington post is, de annyira rohadtul lassan válaszoltak érts hónapok, hogy végül inkább kirakták egy, egy annál kevésbé jó abban, csak hogy legyen meg az eredménye a dolognak. A sztori az úgy kezdődik, hogy a, a Burger King, ami szeret marhába készült termékeket tárusítani, az ö, kezdi érezni annak a szelét, hogy a, az embereket aggasztja egy picit a klímaváltozás. És ha valamire nem lehet azt mondani, hogy hihetetlenül klímabarát, akkor az a marha hús. De Amúgy nem azért, mert a marhák telefingják metánnal a légkört, hanem mert teleből fögik, tehát nem mindegy, hogy melyik végét nézzük az állatnak. És van egy olyan elmélet, amit mondjuk peer-reviewed folyóiratban jelent szakcikben. Még nem igazoltak, de sokan úgy gondolják, hogy magyarul egy... Nagyon tapasztalt kondás mondta, tehát elhiszem típusú adatról beszélünk, hogyha citromfűvel letetjük a marhát, akkor csökken a bőfögéseinek metán tartalma, mint egy jelentősen. Ö, azt hiszem 33%-ot emlegettek. A probléma az, hogy ez nem a teljes élettartama alatt, hanem csak a végső hízlalási szakaszban, és hogyha teljes élettartamra vedítjük ki ennek a, ezt a metánkibocsátást, akkor kijön valamilyen 3-4%-os metánkibocsátás csökkentés, ami annyira nem jelentős. Nem. Figyelj, csak nagyon zárójelben, de meg muszáj vagyok megígézni, hogy kondást mondtál, de a kondás az a disznókra vigyáz, és a gulyás az Teljesen a Teljesen jogos a, a gulyás, telenekre. igen. Zárójel bezárva, nem akartam megakasztani a történetet. De helyes, legyünk csak a magyar folklórba úgy bekötve, ahogy kell nekünk bekötve lennünk. És akkor még vannak itt különböző számok, mint például, hogy egyrészt rohadtul nőtt az elmúlt húsz évben a meten kibocsátás az emberiségnek, a az a baj, hogy ugyanolyan. Kell üvegházhatást okozó gáz, mint a széndiokszid, meg több másik is. És puskázzak itt közben, hogy az állattenyésztés a globális üvegházhatás okozó gáz kibocsátásnak 15 aért felelős, ebből 6%, ebből 40% a marha, ami az emberiség teljes üvegházhatás kibocsátás, a üvegházhatás okozó gáz kibocsátásának, ezt még egyszer nem mondom végig a 6%-a. És a Hogyha azt nézzük, hogy az amerikai marha az mennyi ilyen gázkibocsátásért fel, az nagyobból 3,7 százalék, ami tök sok. Tehát, hogy hiába, hiába kis százalék a, az a 3,7, hogyha teljes világre vetítjük le meg arra, hogy mekkora Amerika, meg hogy mennyi ebből a tenyésztés, az piszak sok. Ö, van ilyen szám, de ilyen hosszú számokat én már este nem vagyok hivatott felolvasni. Azt hiszem 240 milliárd metrikus tonna évente. Már ennyi az a marhák súlya, vagy az általuk kibocsátott metán súlya? Ez a gáz. Szelevált egy gáz, az nem is nehéz. Hát hogy lehet, nem? egy gáz tonna. Jogos, jogos, jogos, jogos, de hát ez ettől még így van. Na és hogy arra, arra lyukad ki a végén a cikk, hogy ha az ember tényleg egy Burger be betérve arra próbál tendálni, hogy mégis védje a környezetet, akkor rohadtul kérje a salátát, és ne neob a burgert. Nekem úgy emlékszem, hogy a Burger King vezette be először ezt a hús nélküli álmarha húsos hambit. Nem? Van a... Az nem, Impossible Burger. Őket? Igen, igen, igen. Ő az. Talán ők vagy kérje azt, de hogy alapvetően ez a, akármivel is etettük a marhát, és az mostantól nem bocsát ki metánt, az a a a greenwashingja, ezt nem szabad elhinni. Semmiképpen, kedves hallgatók, ne vegyetek. Hát jó, de egyébként vehettek alacsony, metlen, kibocsátású marhásburgert. Csak ne gondoljátok azt, hogy attól majd lesz az unokáinknak légköre. Én is el akarok mesélni valamit, nagyon röviden fogom elmondani, és biztosnak benne, hogy mindazok, akik rajonganak a sportért, vagy mondjuk, hogy követik a sportban történő dolgokat, azok tökre tudják, hogy miről beszélek, sőt, nálam jobban tudják, de hát, ha vannak olyanok hallgatók között, akik úgy egyébként nem vannak ráfeszülve a sportra, kelt, feltette a kezét, én is felteszem a kezét, én is így vagyok ezzel. Szóval az NBA-ről akarok mesélni, az amerikai kosár bajnokságról, ugyanis az történt, hogy mint kedves hallgatók, tudjátok, az Egyesült Államokban tombol a koronavírus, és az elnökön kívül majdnem mindenki más megvan ettől ijedve, és hát persze nem tartanak sporteseményeket, vagy ha tartanak, akkor úgy járnak, mint a baseball liga ahol az egyik, csapat miután elment meccselni utána a felele betegedett. Az NBA pedig hosszan gondolkodott, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy azokat a sok milliárd dollárnyi TV közvetítési jogot, meg egyéb vesztességet, ami akkor fog keletkezni, amikor nem tartják meg a szezont, ezt hogyan lehetne ellensúlyozni, és akkor végül arra jutottak, hogy hát inkább kidolgozzunk egy rendszert, hogy hogyan nem fogják elkapni a vírust a kosarasok, és így az amerikai elme neki durálta magát, és kitalálta, hogy akkor legyen az, hogy ezt az egész szezont, 22 csapatot, az összes játékost, az edzőket, a szakácsokat, és mindenki mást, az bezárunk az orlandói Disneylandbe. Konkrétan elszállása ők őket, minden játékos külön szobát kap, mindenki csak a saját szállodájában, a kijelölt közösségi térben tartózkodhat, a szobákban lesz. Videojáték, meg tévé, mindig kell maszkot hordani, senki nem mehet oda be, minden nap van koronavírus teszt mindenkinek, és itt tovább, és itt tovább. szóval egy úgynevezett buborékot hoztak létre, lényegében egy beköltözős valóságsot csináltak az NBA idei szezonjából, ahol a játékosok hát nem kiszavazódnak, hanem csak játszanak, ha esetleg mégis elkapnak a vírust, akkor szigorú karantén alá kerülnek, akinek naponta háromszor leteszik a szállodaszobája ajtaja, elé az őzgerincet vadasmarhában tálalva. Úgy érted a pizzát, mert csak az fér be az ajtó alatt? Nem, nem, nem mert kiszabad nyitni az ajtót, de hogy tehát tök, tök jó kapnak. Tehát itt hihetetlen, de tényleg kitaláltak egy olyan rendszert, hogy működhet egy ilyen, Sport, egy belső térben játszott sportliga, úgyhogy elvileg, ha mindenki rendesen dolgozik, akkor, akkor nem juthat oda be ez a külső korság. Szerintem zseniálisan hangzik. Az is kiderült, hogy ez így olyan 170 millió dollárjába került a, a kosárszövetségnek, még nem tudom hány milliárd lett volna veszteség, hogyha nem tartják meg a szezon, ez így tulajdonképpen olcsó volt, de ugye hát ehhez nyilván kellett ez a csapatok beleegyezése, tehát azért nem úgy volt, hogy azt mondták, hogy jó van, híres kosarasok holnaptól bent laktok a Disneylandben, ráadásul, hanem hogy minden csapat azt mondta, hogy igen, szerintünk is jó ötlet, mert így a fizetésünk ugye mégiscsak megmarad, meg minden, úgyhogy jó-jó, beköltözünk arra pár hónapra, mert ez hónapokig fog tartani, ugye júni, július eleje óta laknak bent, a Big Brother show-ban, és valamikor október közepén lesz talán a döntő. Ki ennek van jó név? Tehát, hogy a kosarasok viadala, a Igen. divergent labdajátékok. Esetleg, ha valaki bejut, ugye fertőzéssel, akkor rögtön átalakul egy másik show-val a survivor -re. Minden esetre, hogy a Connected Podcast-ban, ahogy ott, ott hallottam erről az egészről, fb 2 és Devla beszélgettek erről, és FB2 mondta azt, is teljesen igaz volt, hogy ez tényleg menő, de ha esetleg mégiscsak bejut a vírus, akkor viszont egy ennyire zárt közegben az úgy fog lecsapni, hogy pillanatok alatt nem lesz NBA egyáltalán, mert a társaság fele ágynak esik, és hát ebben is van valami. Igen, és egyre több tanulmány van arról, hogy ezt a, a vírus nem jó nem jó viccel kapni. Már egy hónapokkal a gyógyulás után is gyengeség maradandó, ez az amaz marad az emberben. Igen. Sokkal jobb opció nem elkapni, mint igen. Igen, de van az a pénz, amiért a fiatal életerős kosárlabda játékosok megkockáztatják, bár elvileg minden kosaras dönthetett úgy, hogy hogy inkább nem, nem mer egészségügyi kockázatokra hivatkozó, nem vesz részt ebben a dologban. Elvileg ezért semmi hátra nem érheti. Gyakorlatilag azért, ha nem orvosai direkt parancsára teszi ezt, akkor azért, tudom hogy csökken a fizúja 15 kal De hát 15 szerintem az ő fizújükból az annyi, hogy még, még mindig pont jut. Mm, impossible Burger. Hónap végén is van Tesco Párizsi. Igen. Ugyanatt egyébként a hónap hülyéje az nyilván nem az MBA mert ez egy tök jó megoldás, hanem az a ilyen hajóztató cég, akik úgy gondolták, hogy most, hogy tulajdonképpen már nem tilos el lehet indítani egy ilyen kiránduló hajót. Tudjátok, ez amikor a hajónak a hátára ráépítik a óbdai faluházat, beköltöznek a svéd nyugdíjasok, és okuló uh, mellett uh, bingóznak három hétig valami tengeren. És nyilván felütött a fertőzés a fejét a hajón, és uh, most karanténban van az egész banda. És ennek a sztorinak nincsen olyan pontja, amit nem lehetett előre látni. Oszt ez van, uh, hallottak nyilván lesznek, mint ahogy valamelyik amerikai repülőgép is vannak egyébként most fertőzöttek szép számban. Nagy zárt uh, egy térben levő közösséget működtetni ebben az időszakban nem okos döntés. Hát igen, biztosítást nem kötnek már, gondolom ilyenekkel. Hoho, -ho, pont a múlt héten kaptam levelet az azt hiszem egyszer utaztam velük, azért van meg a címem. Na mindegy, és az a lényeg, hogy minden repülőjegyhez adnak egy életbiztosítást. Tehát, hogyha elnötelenten elpatkolni, koronavírusban, akkor legalább a temetésemet, mondjuk egy nagyon csumpi temetést kifizetnek. Na jó, de ez a BKV járatain is így van, hogy amikor veszel egy buszjegyet, abban egyébként van egy biztosítás is. De az akkor, hogyha, ha nekünk rongyol egy liaz, igen, igen. Itt igen. viszont, ha elkapod a koronavírus azért egy nagyobb távolságra, egy időtávra. Hát, hogy bevették, igen. bevették, gondolom, a koronavírust is. Ez szerintem teljesen érthető és okos gondolat, hiszen úgyis elkapod. Hmm. <gül> Jó, nem, de tehát ő gondolom, arra számítanak, hogy nem kapod el. Jaj, bocsánat, az elkapásra üt csak az NBA-hez még azt elfelejtettem mondani, hogy, hogy egyrészt minden játékos, nem, tehát mindenki, aki bent lakik a borékban, az kap pulzoximétert, meg, meg digitális hőmérőt, meg opcionálisan kap ilyen okos gyűrűt is, ami elvileg méri az életfunkciókat, és méri a tartózkodási helyet is, és látja, hogy ki kivel érintkezett, tehát lehet ilyen kontaktkutatást csinálni általa. Egyébként erről vannak is viták, hogy ez az okos gyűrű, ez jó-e bármire. Mindegy, csak azt, még ez, ez hozzátartozott a tech részéhez, hogy, hogy tényleg hihetetlen technológia halmozódott föl a szándék mögött, hogy nehogy már bukjuk azt a rohadt sok pénzt, amit a meccsek lejátszásával keresünk. Persze, ez a is egyébként teljesen érthető. Ugyanígy egyébként, hogy kizárólag férfiak között tesztelünk hőmérővel, nagyon pontos hőmérővel, akkor ott még azt is ki lehet szűrni, amit egyébként a kötelező Lázmérőzésnél felhoztak kritikaként, hogy ezeket gyermekeim, szabályhozó népek. Egyik sem volt még nő, mert menstruációs időszakban ingadozott testőmérséklet, stb. Hogyha ez erre nem szűr rá a program, akkor nagyon sokat küldenek haza hamis pozitívként. Igen, de hát nem csak hőmérőznek, hanem PCR-tesztet csinálnak, azt hiszem. Ö, igen. Ö... MBI-knél hiszen ott a kevés a férfiak között a női kosaras. De amikor mondjuk ugyan strap téren csinálják, vagy irodaházban. Ja, értem, hogy ezt ugye általában. Tehát ez problématikus helyzet. Még egy dolgot akartam ide berángatni, csak azért, mert úgynevezett. Uuu, cuki, megnézted az Ebusszí nevű elektromos kisautót? Meghát, meg. Hát ez milyen izé darabka? Abszolút. Idősebb hallgatóinknak mondom, hogy körülbelül úgy néz ki, mint egy USA. E de ez egy ilyen, valójában ez egy ilyen felépítmény nélküli, hát ilyen szerűség amire lehet mindenféle felépítményeket tenni, és aztán 8 különböző verzióban lesz majd kapható. Lehet belőle kisbuszt csinálni, meg áruszállítót, meg platos teherautót, és persze elektromos. Nagyon menő, nagyon menő. Hát a, a dobozos asztal egy picit szerintem közelebb van a, a subaru liberóhoz, mondjuk úgy méretében, arányában plusz nagyon szépen meg van rajzolva. A formája az meg eszünkbe juttathatja hippi buszként emlegetett Volkswagen, nem Transporter, hanem mi az még az elődje. A Transporter T1 volt az. Transporter T1? Aha. Akkor a Transporter t 1 Emlékeztet egy kicsit. Ezek a ez érdekes, mire a, a, de ezt már szerintem emlegettük is, a designerek mindig olyan jókat tudnak rajzolni. Nem mindig lesznek ezekből jó termékek, de hogy amikor így design-szintjén van meg valami, attól szinte mindig azt érezzük te meg én, hogy ó, de rohadt menő. Igen, igen, igen, igen, és közben már azt nézem, hogy mennyibe bekerül most egy dobozosú az, amiben nyilván semmit nem változtattak, csak maximál nem alad a szamarának a műszereivel gyártják, hanem valami újabb ladáival, de sajnos 5,1 millióról kezdődik. Nem, 5,9-ről. Ó, oh, egy használtat javasolnék. Használtó az? Valójában egyébként nekem egy olyan unalmas outdoor van szükségem, amire hát az ember nem fekszik, hanem megy vele. De ettől még az ember nyilván elgondolkodik, hogy azért biztos lehet narancsárga metáfényezésre kapni ezt a kis milyen buli lenne elcsattogni vele 80 a régi hármason. Hű. Na jó van, ne gondolkodjunk ilyesmiken, úgyse lesz egyikünknek se ó, az a sajnos, pedig tényleg nem lenne szar. Hanem még mielőtt megyünk a dolgunkra, tényleg csak egy ilyen integetéssel. Intégessünk a SpaceX űr utasainak, akik tegnap vagy tegnap előtt valahogy így visszatértek a Földre, tehát megcsinálták. Elom azt gondolom nagyon izgult az elmúlt hetekben, hogy fel tudja elvinni a az űrhajósokat, aztán le tudja-e hozni, és végig életben lesz neke. De úgy tűnik, hogy sikerült, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy a SpaceX részvények elindultak a csillagoségbe. SpaceX-be eddig is jó volt fektetni. Van egy nagy kiszolgáltatott vásárlója, ami ráadásul egy állam. Kedves hallgatók, ha erről akartok még sokkal többet és részletesebben hallgatni, akkor javaslom nektek az azonnali podcastját, a Helyzetet, aminek a legutolsó epizódja a PolySpace Technologies nevű magyar űrcégnek a vezetőjével folytatott, mintegy 35 perces beszélgetés ahol sok minden egyéb mellett megbeszélik Elon Muskot, meg Jeff Bezosnak, az Amazon főnökének és tulajdonossának űrvállalkozását is, meg egyébként az, hogy mit csinál a puli, meg hogy mi értelme van ennek az egésznek, mennyi magánpénz van az űrkutatásban, tök érdekes. Ilyen kis rövid, nagyon informatív és még szórakoztató is. És hát igen, Parker Tibi általában jól beszél, hogy hogyha már ebbe így nekivágtuk, akkor mindenképpen olvastuk utána annak a remek hírnek, hogy a NASA, nem a NASA, bocsánat, az amerikai FCC kommunikációs segítt felügyeleti hatóság, tehát a helyi NMHH, az engedélyezte újabb 3000 akárhányszáz, 3300 műholdnak a fellövését, ugyan piciket, mint amivel a SpaceX már tele az űrt. Tehát igazából szemtanúi lehetünk annak, hogy a korábbi műholdak számát szem meg tízszerezzük, öt év alatt, azt olyan csíkos lesz az ég, mint a létszentség. Hát igen, és aztán kénytelenek lesznek a, a csillagászok kitenni a a ezen kis mikroműholdak fölé. Nem csak az nem lehet azt a fotót csinálni. Tehát azért ez alapvetően egy ilyen tipikus közlegelőnek az elbaszása, ami egy szabályzatlan helyzetből fakad. Magyarul volt egy űrszerződés, ami effektíve nem tiltja meg senkinek, hogy ilyet csináljon, ugyanakkor nem is engedi meg. És akkor az USA azt mondta, hogy de még nem tárgyaljuk ezt újra, addig Béláim lőjetek. És Béláim lőnek. Béláim pedig lőnek. Hát na, no, kedves hallgatók, köszönjük, hogy újabb másfél órán át velünk tartottatok. Ez volt a 303. adásunk. Olyan jó kis szám ez a 303. Ennek örömére látogassátok meg a metheteor.hu-t, ott tényleg nagyon jókat olvashattok. Meg a patreon.hu per metheteort meg, eh, hogy is mondjam, csak egy úron pendülhettek velünk, akik, mint ahogy azt korábban elmondtuk, nagyon hiszünk abban, hogy az, az a jó tartalom, amiért fizetnek egy kicsit a, az ő fogyasztói. Ennek érvényt lehet szerezni a Patreonon, a mi Amire a múlt éten a kert megígért, hogy most már lassan mindjárt kitaláljuk, hogy mi lesz ott a mi ígéretünk, de még nem találtuk ki. De már bent van az a poszt, ami megkérdezzük a kedves hallgatók, hogy mi hogy ezt most kielesíteném? Nem tudom. Én még megvitatnám azt a posztot, még, csak még nem jutottam odáig. A úr számon kérlek. Kedves hallgatók, természetesen ha valakinek van ötlete, hogy mit is kéne a Patreonon ajánlani cserébe az önzetlen támogatásatokért. Az írja meg nekünk, akár az e-mail e címen, akár a Telegram csatornánkon, ami szintén Metyeteor néven fut, és ahol lehet velünk csetelni, bár inkább a keltel, mert én valahogy mindig azt érzem, hogyha az összes Telegram csatornát elolvasnám, amit követek, nem amit mindenképpen követnem kellene, akkor nem dolgoznék egyáltalán semmit, hanem egész nap Telegramot olvasnék, az meg hmm. nem lenne jó. Ó, elég csak a sajátunkat. Akkor is ugyanez az érzésem szokott támadni, de nagy szerencsénkre te azért ott vagy, és néha, ha kell, akkor én is felbukkanok egy percre. Szóval hogy ott is várjuk szeretettel ezeket az ötleteiteket. Illetve, hogyha iTunes-on szeretnétek csillagokat adni nekünk, akkor nyugodtan adjatok, nem ciki, nem ciki, hogy csillagot adni szerintem. Egyáltalán nem ugyanitt vettem azt a zenetet, hogy túl sokat őzök, Ebben egyrészt teljesen igazad van, kedves hallgató, másrészt pedig egy nagyon hosszú pszicholingvisztikai téma az, hogy mit az ember akkor, amikor őzik például össze a mondat elejét. Na, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert el akartam mondani, neked is meglepetés lesz, de arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha. A hallgatói támogatások egy részéből befizetnénk magunkat egy nyelvtanárhoz néhány, mármint egy beszédtanárhoz néhány alkalomra, vagy beszédkócshoz, és megkérnénk, hogy mulassz el az őzésünket. Hát erre azt tudom mondani, hogy ö... ne mondj valami ennél jobbat, Ezt én olyan jól kitaláltam. Itt van a link megnyitva egy hete a böngészőmben bátorsággal beszéljünk majd erről adáson kívül, de alapvetően bármi, ami a szabadidőmben harap, azért jellemzően csákenyel szoktam üdni. Értem, de jó, skype-on, figyelj. De még rosszabb. Tehát az Na jó. Még rosszabb. Fel kell venni pólót hozzá, mint az adásfelvételhez, meg ilyenek. <gül> jó, akkor majd én elmegyek, aztán elmondom, milyen volt. Igen, én meg gyakorlom tükör előtt az, hogy aprócska-kalapocska benne, csacska-macska-mocska. Igen, ez tök jó volt, ő sem volt benne. Igen, a memoritereknek megvan az egy egyébként az ember, vagy tudja fejből, vagy nem. Akkor lehet, hogy be kéne vágnunk előre az adást, de most ezt a beszélgetést abba kell hagyjuk, mert különben teljesen túlnyúlunk a ránk szabott időn. Kedves hallgatók, köszönjük a türelmeteket, szevasztok! Sziasztok!